Feltámadott az Úr, ám nem? Bizony feltámad, dicsőség az Úrnak. E, nyilván ilyenkor az ember a húsvétnek az üzenetét, a feltámadásnak az üzenetét próbálja megragadni, és én is erről szeretnék nektek beszélni. E, a múlt héten e, Vadon Sándor testvérünk beszélt, már érintőlegesen Jézus Krisztusról, az ő bevonulásáról, és... E, Beszélt arról, hogy amikor a, amikor a, a tömeg ö, fogadta Jézust, ö, milyen boldog volt, mennyire oda, oda voltak azért, hogy jön a messiás, azért, mert egy várakozás volt bennük, egy várakozás, ami, ö, ami aztán végül is nem úgy nem úgy sikerült, ahogy ők szerették volna, ö, és, ö, és ezért ugye ezt egy csalódás követte. Ennek a csalódásnak lett a vége, aztán az, hogy Jézustól elfordultak ezek, a, ezek, a, ezek az emberek, és ugye megfeszítették őt. Én egy kicsit szeretnék arról is beszélni, hogy milyen az, amikor az ember Jézussal kapcsolatban találkozik a, a valósággal. Milyen az, amikor, amikor az embernek az életében a az elképzelések, a gondolatok, hogy mit jelent Isten országában lenni, mit jelent a hit, egy realitássá válik, egy tényé válik, amikor találkozik azzal, hogy mit is jelent tulajdonképpen Jézus Krisztus, ki ő valójában, mi az ő, mi az ő természete, és hogy mi erre hogyan reagálunk. és Először szeretnék egy rövid, időt felol, rövid igét felolvasni, a Jónás könyvéből, amiről, amiről beszéltem néhány héttel ezelőtt, de sajnos egy kicsit nagyot markoltam, és azért keveset fogtam. Nem tudtam elég részletesen, türelmesen végigmenni. Viszont volt egy, volt egy ige, ami engem nagyon megérintett Jónással kapcsolatban, és most szeretném tulajdonképpen ezzel elkezdeni, Ugye ismerjük Jónás történetét, tudjuk azt, hogy végül is az Úr megmentette Ninivét, és ugye ezt Jónás sérelmezte, és aztán az Úr úgy zárja le ezt a könyvet, és a Jónással folytatott párbeszédet a Jónás könyve negyedik fejezetének a tizedik versétől. Az örök kivaló így válaszolt. Látod, Jónás, te sajnálod ezt a ricinus bokrot, amely Egyetlen éjjel felnőtt, a másik éjjel pedig elszáradt. Holott nem te ültetted, nem is te gondoztad. Hát én ne sajnáljam Ninivét, ezt a nagy várost, amelyen több mint 120 000, amelyben több mint 120 ezer ember él, akik nem tudnak különbséget tenni a jó és a rossz között. És még ott van az a rengeteg háziállat is. Ugye Ninive nem uh, izraeli város volt. Uh, mégis látjuk azt, hogy Istennek volt egy, uh, volt egy szeretete ez iránt, a város iránt. Az egész világ iránt van Istennek egy ilyen szeretete. Azt mondja az ige, hogy Isten az egész világot szereti. És mikhozzá úgy szerette ezt a világot, és úgy szereti a mai napig ezt a világot, hogy az ő egyszülőt fiát adta azért, hogy aki ő benne hisz, az ne vesszen el, hanem örök élete legyen. Ugye más helyen azt mondja az ige, hogy az Úr bánkódik akkor, amikor az emberek nem ö, térnek hozzá, szomorú amiatt, hogy a világban ö, ö, gonoszság van, és nem is érti, hogy az emberek miért nem fordulnak inkább ő hozzá, miért nem fordulnak ö, a megtéréshez, az üdvösséghez, holott annyi minden rossz dolog történik a világban. És hogyha olvassuk az Ó Szövetséget, akkor, akkor látható az, hogy ö, az egész Emberi történelem, benne a zsidóságnak a történelme, és ugye a kereszténységnek a történelme is azt mutatja, hogy Isten folyamatosan azon munkálkodik, hogy bennünket a gonosztól, a haláltól, a kárhozattól megszabadítson, hogy megmentsen. Ő ismeri a mi ellenségünket a sátánt, és nem csak ismeri ezt az ellenséget, hanem ő le is győzte ezt az ellenséget. És azt mutatja az Istennek a beszéde, az Ószövetség és az új szövetség is, hogy az Isten bennünket ennek a győzelemnek a részeseivé akar tenni. Amen. És tudjátok, nem nagyon érti az ember Istennek a gondolatait, Teljes mértékben, hiszen azt mondja az ige, hogy Istennek a gondolatai nem a mi gondolataink. És ha emberileg nézzük, emberileg vizsgáljuk, sokszor kiakadunk ezen, hogy, hogy hogy van ez az egész. Miért van szükség arra, ami ebben a világban van? Miért van szükség arra, hogy a dolgok úgy mennek a világban, ahogy, ahogy mennek? És elmondom őszintén én magam sem tudom hogy miért kellett így. Persze van egy sejtésem és az ige alapján is egy gondolatom, hogy, hogy az Isten egy olyan helyzetet teremtett itt a földön, az embernek a megteremtésével, hogy ő azt akarja, hogy az ember egy önálló, önálló döntés meghozatalára képes lény legyen. Hogy tudjon választani a jó és a rossz között. És Isten látta, azt, hogy ahhoz, hogy egy valóságos módon, egy hiteles módon ezt meg lehessen csinálni, akkor, akkor el kell, hogy engedje az embernek a kezét, vagy legalábbis meg kell, hogy adja az embernek ezt a választási lehetőséget. És vállalta az Úr ezt a kockázatot ott, az édenkertben, hogy ő megadta az embernek azt a lehetőséget, hogyha akarod, elengedheted a kezemet. Hogyha akarod, járhatsz olyan úton, amin én nem szeretném, hogy járjál. És ugye tudjuk a történelmet, ez meg is történt, és Isten az ő, az ő szentsége és az ő igazsága által el kellett, hogy forduljon ettől a bűnös embertől. De mégis rajtunk tartotta az ő szemét. És a názereti Jézus Krisztus volt az, akin keresztül az Úr, akkor is, és a mai napig is rajtunk tartja a szemét. Amen. Olyan ő, mint egy féltő egy szülő, ugye? Most elmentek a fiatalok otthonról. Valami miatt nem hívtak minden nap föl bennünket, nem tudom miért. És akkor így gondolkodtunk, hogy jaj, most mi van velük, hogy vannak, stb. stb. Gondoltunk rájuk. Mert érdekel érdekel bennünket az ő sorsuk, hogy vajon hogy vannak, jól vannak, minden rendben van velük. Hát én úgy gondolom, hogy Isten ennél még jobban. Még jobban akar tudni rólunk. Még jobban akar bennünket szemmel tartani, figyelemmel kísérni. A mi javunkra, men azt akarja, hogy jó legyen nekünk, és amikor mi letérünk az útról, vagy rossz irányba megyünk, ő akkor is próbál bennünket szemmel tartani, figyelni. És ugye az ige világosan mondja, hogy Izrael történetében is, hogy hányszor és hányszor küldte, Az ő, az ő profétáit, küldte az ő szolgáit az ő engedetlen népéhez. És a legvégén a legvégén az ő fiát küldte el. Az ő fiát küldte el azért, hogy megváltást szerezzen ennek a népnek. És tudta az Úr azt, hogy ebben az állapotban ő az ő fiára a halál vár, az ő fiára a kereszt halál fog várni, és mégis az Atya ezt megtette, értünk. Amen. És nem csak az Atya tette meg ezt értünk, hanem maga názereti Jézus Krisztus is hozott egy döntést, hogy ő elmegy. Ő ezt nem kényszerből tette, hanem azért, mert ő benne is megvan ugyanez a szeretet irántunk. Hogy ő annyira szeret bennünket, hogy ő odaadta magát értünk. Hogy legyen megváltása az embernek. Legyen szabadulás a bűntől. Legyen egy lehetőség, hogyha ekkor az ember felismeri azt, amit az Isten érte tesz, akkor... Legyen egy engesztelés, legyen egy kiengesztelődés, legyen egy bűnbánat, és, és készen álljon az az áldozat, ami lehetővé teszi, hogy az ember a maga bűnös, elesett és hiába való állapota ellenére újra az Isten kegyelmébe bele tudjon kerülni, és az Istennek a szeretetébe bele tudjon kerülni, és az Istennek a népébe bele tudjon kerülni. Amen. És ezért az Úrban benne van a szeretet, benne van az igazság, és ez a kettősség, ez a két nagyon fontos tulajdonság názereti Jézus Krisztus áldozatában egyé változott. És lehetővé tette, hogy újra összelegyünk szerkesztve az Úrral, újra az ő népe lehessünk, újra az ő gyermekei lehessünk, újra ezt a státuszt, ezt az állapotot az életünkbe meg tudjuk valósítani. Amen. Ez egy csodálatos dolog. És ugye azt mondja, néhány igét szeretnék majd felolvasni nektek. Először is szeretném a Zsoltárok könyvét, könyvéből egy verset felolvasni, nem is kell kikeresni. 49. Zsoltárban a 15. vers. Azt mondja, bizony Isten fizeti meg értem az árat. Megszabadít a haláltól és magához fogad. Látható, hogy már a proféciákban az Isten szelleme kijelentette. Nekünk egy olyan Istenünk van, hogy ő kész és hajlandó értünk az árat megfizetni. És hogyha olvasjuk a proféciákat, akkor látjuk számtalan helyen, hogy az Úr kész arra, hogy az árat megfizesse. Annyit szeretnék csak elmondani nektek, hogy ez az új fordításban van, tehát lehet, hogy van egy-két igében versben eltérés, ez most, a, ez most az új fordítás szerinti ige hely volt. De a, de a lényeg az ugyanaz, hogy az Úr megfizeti értünk az árat. Úgy lehetünk előtte mindig, hogy tudhatjuk, hogy ez az ár értünk ki van fizetve. Ez nem kérdés, ez egy keresztény ember életében sem lehet kérdés az, hogy az ő számára a bűnbocsánat, az ő számára a megváltás az el van készítve, az egy befejezett tény. Amen. Élni kell tudni megtanulni ezzel a, ezzel a kegyelemmel. Meg kell tanulnunk élni azzal, hogy ez a kegyelem az életünkbe be tudjon jönni, és meg tudjon bennünket váltani. A másik igé, amit szeretnék nektek felolvasni, az az Ézsaiás 53-ban van. A harmadik verstől szeretném felolvasni. Az emberek lenézték őt, még a barátai is elhagyták. Tudta, mi a fájdalom, és hogy mit jelent a betegség. De mi arcunkat eltakartuk, hogy ne is lássuk, nem törődtünk vele. Pedig betegségeinket ő viselte, és fájdalmaink Rá nehezettek. És mégis azt hittük, hogy Isten csapása is újtják, hogy ő veri és bünteti. Bizony bűneinkért kapott sebeket, védkeinkért törték össze őt. Békességünk büntetését ő fizette meg, és a sebei árán gyógyultunk meg. Amen. Hát még ezt a hatost is hozzáolvashatjuk mind a saját fejünk után mentünk, szétszélettünk és eltévettünk, mint a nyájtól a juhok, de az, ő, de az örök az ő vállára rakta mindannyiunk vétkét. Amen. Úgy gondolom, hogy, hogy az ember élete halad előre, egyre nyitottabb lesz arra, hogy az Istennel való közösséget közösségen elgondolkodjon, ahogy az életének az ereje folyamatosan csökken, és ugye, ahogy az ige mondja, hogy az, ó, az óember, a testi természet, a testi ember az ugye romol. Egyre inkább, akinek van egy csőpp az elkezd gondolkodni azon, hogy vajon, vajon akkor hová, merre tartson az embernek az élete. Mi abban a kegyelemben részesülhettünk, hogy fel tudtuk ismerni Istennek a kegyelmét, meg tudtuk érteni azt, hogy az Úr megszabadított bennünket a haláltól, hogy megváltott bennünket, és egy új életet élhetünk. Sokszor talán mi sem tudjuk, meg nem is látjuk, nem is értjük azt, hogy mi is történt itt tulajdonképpen. És amikor készültem, azon gondolkodtam, hogy lehetne itt tartani egy, egy ilyen kis szemléltetést arra, hogy mit jelent az áldozat. Mit jelent az, hogy a názereti Jézus Krisztus az ő életét áldozta értünk? Biztos mindenki látta már a Passió című filmet. Ez a Mel Gibson elég naturálisan, elég, elég plastikusan adja vissza azt, hogy, hogy milyen is volt ugye, az, amikor, amikor Jézus ezt a kereszthalált elszenvedte. Kezdve ugye, a korbácsolástól, sőt még előtte ugye, a megaláztatástól, a leköbdöséstől. Ö, És lehetne itt még mutogatni az áldozattal kapcsolatban ilyen, ilyen, ilyen képeket, ugye, hogy hogy néz ki egy, egy áldozati állat, ugye, a vér, az a, az a, az a, azok a szagok, amik ott vannak, amikor Jeruzsálemben, a templomban áldozatot mutattak be ilyenkor. Hogy ott nem egy-két állatot, hanem talán több ezer állatot is levágtak. Iszonyatos mennyiségben, patakokban folyt a vér a lelkeknek a kútjába, és folyamatosan kellett tömjénezni, folyamatosan kellett illatszerekkel füstölni azért, hogy Ö, ne szállják meg a dögök, amint hogy a legyek ezeket, a, ezeket az állatokat, ezt a vért, ezt a büdöst hogy el lehessen ö, hárítani onnan. Nagyon-nagyon csúnya dolog ez. De valahol meg kell, hogy. bele kell, hogy gondoljunk ebbe, hogy mit jelent az, hogy ott van egy ember, ott van az ő nyomorúságában, az ő testi bajában, az ő kínszenvedésében, és ezt azért tette, hogy nekünk életünk legyen, hogy nekünk szabadságunk legyen. És néhány tényt szedtem most össze ezzel kapcsolatban, amiről nagyon röviden szeretnék nektek beszélni, hogy mi is tulajdonképpen ez a keresztrefeszítés, mi is tulajdonképpen ez, hogy is néz ki tulajdonképpen. Egyrészt ugye maga az a környezet, ahol, ahol, ahol Jézussal mindez megtörtént, ez egy nagyon brutális jogi környezet volt. Ugye ma elképzelhetetlen, hogy valakit ilyen módon el lehessen ítélni, hogy oda mennek, megrágalmazzák őt, ő mond valamit, és rögtön az ő bűnösségét kikiáltják, és semmilyen jogorvoslati lehetősége nincsen, nem tud fellebezni, nem hívnak össze bíróságot, nem rendelnek ki neki védőt. Ez egy olyan társadalom volt, és egy olyan társadalmi korszak volt, ahol a kornak a vezetői, a saját maguk el tudták dönteni azt, hogy ki az, akit börtönbe küldenek, ki az, akit kivégeznek, ki az, akit fölmentenek. Nem voltak meg a megfelelő jogi garanciák arra, hogy valakinek az igazsága ilyen módon tudjon érvényesülni. És ugye ma egy fordított világban élünk, ma ugye az ártatlanság vélelméből indul ki a jogalkotás, és ezért sokszor az ember igazságtalannak érzi azt, hogy a bűnös embereket is meg tudnak szabadítani, és nincs meg a megfelelő büntetés. Ebben a korban ez pont fordítva volt. Ebben a korban még az ártatlan embereknek is félniük és rettegniük kellett, mert viszonylag gyorsan börtönbe csukták őket. Ugye gondoljunk csak pálapostorra, hogy hányszor került börtönbe, vagy hogyha a helytartó úgy gondolta, akkor két évig börtönben hagyta őt anélkül, hogy bármiféle vádat megfogalmaznak volna vele szemben. Ugye két évig volt előzetes letartóztatásban, anélkül, hogy ugye annak a körülményei vagy a feltételei fennálltak volna. Tehát ilyen helyzetbe belekerülni ebbe a gépezetbe nagyon-nagyon kockázatos volt, és nagyon-nagyon veszedelmes volt, hiszen azonnal, mint egy ilyen statárül, egy ilyen rögtönítélő bíróság kimondták Jézus Krisztusra a halálos ítéletet. Ekkor vette kezdetét az ő, ő kínszenvedése, és ezzel kapcsolatban csak néhány dolgot szeretnék elmondani. Talán tudjátok is sokan, de ha nem, akkor úgy gondolom, hogy ez egy hasznos információ lesz, Egyrészt ugye azt, hogy önmagában már a korbácsolás is halálos kimenetelű lehetett volna. Tehát tudjuk azt, hogy ez nem egy ilyen legyezgetés volt, hanem egy olyan eszközt használtak hozzá, aminek a végén, tehát a bőrszíjaknak a végén ólomdarabok, illetve ilyen kecske voltak, amik gyakorlatilag beleragadtak az embernek a bőrébe, és ahogy azt megrántották, ki is szakították. Már ez maga ugye okozhatott olyan ö, ö, ö, sérülést az emberben, hogy már halálos lehetett volna. Ugye a másik ilyen tény, ami a keresztfa, amit ugye Jézusnak végig kellett vinnie, a fájdalmak útján, ugye ez egy 30-50 kg körüli egyenes, ö, ö, ö, gyarulatlan ö, gerenda volt, amit úgy tettek rá, hogy teljes egészében kifeszítették a kezét, ezért gyakorlatilag ő nem tudta magát megvédeni akkor, hogyha emiatt, a súly miatt, amit egyébként a, a nyakcsigolyájára helyeztek, hogyha elesett. Ezért mire véget ért ez az út a keresztig, tehát a megfeszítés helyig, ha közben elesett, akkor gyakorlatilag úgy esett az arcára, hogy a nyakán volt egy 30 kilós fagerenda, és a kezét nem tudta maga elé tenni, hogy meg tudja magát védeni. Ezért azok a keresztre feszítettek, akiket így vittek az megfeszítésük helyére, ugye legtöbbször szinte felismerhetetlenségig összetörték az arcukat, mire oda kerültek a, a kivégzésnek a helyére. Ami ugye szintén egy nagyon fontos tény, hogy Jézus Krisztust meztelenül feszítették keresztre. Tehát nem volt rajta semmi, ami az ő meztelenségét eltakarta volna. És azért ez egy borzasztó, megalázó állapot. Néha az embernek vannak ilyen furcsa álmai, amikor bekerül egy olyan környezetbe, nem tudom, hogy vagytok vele, én már álmodtam ilyet, hogy meztelenül vagyok egy helyen emberek között, akik fel vannak öltözve, E, borzasztó rossz érzés. Borzasztóan rossz érzés, ugye az ember érzi a maga kiszolgáltatottságát. kiszolgáltatottságát. Érzi azt, hogy semmi nem takarja őt, el, semmi nem védi meg, hanem az ő rútsága, az ő szégyene, az látszik, az kilátszik. És e, Jézus Krisztusnak ezt el kellett szenvedni értünk. Gondoljatok be, hogy az Isten fia, az Isten, aki bennünket teremtett, aki lejött a mennyből, azzal a jó szándékkal, hogy megszabadítson bennünket a haláltól, Azzal a szándékkal jött ide, hogy ö, egy jót adjon nekünk, egy áldást, örök életet, mindent, mindent. Azt kapta cserébe, hogy megalázták, hogy leköpködték, megverték, megkorbácsolták, össze-vissza gyalázták, és utána mesztelenül végig kellett menni egy úton, ö, hogy kivégezzék őt. Ez, ez felfoghatatlan hogy az Isten ennyire szeret bennünket. Igen, azt mondom, képzeljük magunk elé ezt a képet. Képzeljük el, hogy egy szerencsétlen, összevelt, mesztelen embert hajtanak végig ö, ö, újjongó tömegközepette egy úton. Mert ezt tette meg értünk az Úr. Amen. Ez megtörtént a mi érdekünkben még hozzá. És én úgy gondolom, hogy az embernek ezt meg kell értenie, ezt ö, ezt Ezt egyszerűen tudni kell, hogy ez megtörtént. És valahogy el kell képzelni, bele kell, hogy képzelje magát. És én azért imádkozom, hogy az Istenek a szelleme helyezze a mi szívünkre ezt a csodát. Mert ez egy csoda az ő a nyomorúságával és az ő, az ő guztustalanságával együtt, hogy ez megtörtént. A másik érdekes tény, amit, amit még így lehet ezzel kapcsolatban tudni, ugye, hogy, hogy Jézus folyamatosan vonaglott a kereszten. Tehát ugye tudjuk, hogy ezek a, ezek a keresztre feszítettek, gyakorlatilag megfulladtak. Tehát a halálukat a fulladás okozta. És amikor kifeszítették őket, úgy tették föl a lábukat, hogy ez egy picit be volt hajtva. Tehát úgy szögelték oda őket a keresztre, hogy a sarokcsontjukat átszúrták, de a lábuk be volt hajlítva azért, hogy, hogy fel tudják magukat nyomni, iszonyú fájdalom árán, iszonyú szenvedés árán mert különben nem tudtak levegőt venni, mert ebben a kifeszített állapotban nem tudták a levegőt belélegezni, nem működött a rekeszizmuk. Ezt csak úgy tudták megtenni, hogyha ebben a szenvedésben erőt vettek magukon, és a sarkukba vert csont, illetve szög, sarokcsontba vert szögre gyakorolt nyomás által kinyomták magukat, és, be tudtak, és tudtak így levegőt venni. Ez iszonyatos fájdalom volt, és egyben azt is jelenti, hogy mint egy féreg, mint egy giliszta kellett fölle mocorogni a, a keresztre feszített embernek, és ugye mondja is az egyik Zsoltárban ö, az ige, hogy én egy féreg vagyok. És ez valóban ilyen, ilyen férges állapot, hogy ezek a nyomorult, szerencsétlen emberek ott vonaglanak a kereszten, megalázva, meztelenül összeverve, Azért, hogy, hogy éljenek, hogy életben maradjanak. És Jézus ezt megtette értünk, hogy így, mint egy, mint egy féreg, mint egy nyomorult, szerencsétlen, aki küzd az életéért, fenn volt a kereszten, és, és, és vonaglott, hogy életben tudjon maradni. És Jézus Krisztus átkozott lett értünk, elfordult tőle az atya is, és fel is kiáltott Jézus, hogy egy én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? de erre volt szükség azért, hogy az Úr a mi bűneinket, ami mi betegségeinket és a mi átkainkat el tudja hordozni. Ez is egy borzasztó állapot, és úgy gondolom, hogy nagyon, nagyon nehéz belegondolni ebbe, hogy milyen lehet az, amikor valaki, aki bennünket szeret, aki, aki, akinek a gyermekei vagyunk, elfordul tőlünk, és nem vesz részt, nem vállal közösséget azzal a szenvedéssel, amiben mi benne vagyunk és Jézusnak át kellett élnie azt a szenvedést, hogy az Atya Isten az ő igazságára való tekintettel elfordult ott fönt a kereszten, és magára hagyta teljes mértékben őt. Ugye az, hogy vannak-e ennek, ennek a keresztre feszítésnek, ennek a, ennek a borzalmas halálnak ö, olyan aspektusai, olyan szellemi oldalai, amikről az igen nem beszél, Azt nem tudom. Tehát, hogy miért így kellett neki a, a világból távoznia ilyen szenvedés árán, azt nem tudom. Az viszont nagyon világos Jézus Krisztusnak a szenvedéséből, hogy ö, azt hiszem, hogy az emberek irányába, az emberek felé semmi nem tudja jobban kifejezni azt az áldozatot, amit Jézus Krisztus meghozott értünk. Biztos, hogy az Úr számtalan módon megválthatta volna az embert, és csinálhatott volna olyan dolgokat, amelyek által a amelyek megváltást el lehet érni. De ennél plastikusabban, ennél világosabban kifejezni azt, hogy Jézus, hogy az Isten, az hajlandó volt szenvedni értünk. Hajlandó volt brutális fizikai fájdalmat elszenvedni azért, hogy nekünk életünk legyen. Hajlandó volt a végtelenségig, megalázni magát, és elfogadni azt, hogy őt magát megalázzák, úgy gondolom, hogy ennél jobban ezt nem lehetett, nem lehetett kifejezni. Én azért imádkozom, hogy legyen bennünk egy, egy, egy tudás erről, és ez nem, ez nem egy emberi értelem szerint való tudás legyen, hanem mutassa meg nekünk az Úr, és ő meg tudja mutatni, hogy mi ez valójában. Mert tudjátok, Ahhoz, hogy az ember tudja Istent szeretni, ahhoz egyszerűen meg kell, hogy értsük őt. Látni kell, hogy ki ő valójában. Hogy ő, hogy ő nem egy olyan úr, mint a földi királyok, aki csak dirigál, aki csak azért van, hogy elvegye azt, ami a miénk, és egy kiszolgáltatott helyzetben tartson bennünket, egy félelemben tartson bennünket. Hanem ő, ő egy szeretettel viszonyul hozzánk. És ez a szeretete, ez egy kézzel fogható kijelentés, amiről az ige beszél, ami egy történelmi tény, hogy az Istennek a fia eljött a földre, és az emberért szenvedett és meghalt. Amen. És egyszer volt egy nagyon-nagyon régen egy ige hirdetés, ahol még a talán 90-es évek elején volt, ahol részt vettem, és hasonló dolgokról volt szó, és, és nem tudom nektek elmondani, ezt nem lehet szavakkal visszaadni. Egyszer ez így rámzuhant, hogy Istenem, te mit tettél értem? és úgy egy átélés jött bennem. Egy olyan átélés, hogy egyszerűen nem tudtam ö, józan maradni, hogy úgy mondjam. Tehát értétek, amikor valakire, valakire ráesik az, hogy Istenem, hogy tudtad ezt értem megtenni, és úgy valóban átélem. Valóban olyan volt, mintha ott lettem volna a keresztelőtt, és látom azt, hogy az Istennek a fia, a szenved értem, és nyög, és hörög, és, és folyik a nyála, a vére, És, és, és, és ez értem van. Értitek? Rám zuhant ennek, a, ennek, a, ennek az átélése. Egy, egy, egy, olyan, egy olyan módon, ami, ami, amire igazából nincsenek szavak. Csak azt kívánom, hogy mindannyian át tudjuk ezt valamilyen módon érezni. Hogy az Isten egy ekkora áldozatot tudott értünk hozni. És ha mi lennénk az egyetlenek, akikért ezt meg kellett volna hoznia, akkor az egyetlenért is meghozta volna. Amen. De dicsőség az Úrnak, hogy ez nem így történt, és nem egyedül vagyunk ebben a világban, akik elfogadtuk az, az Úrnak a megváltását és a kegyelmét, hanem nagyon sokan, és így ez a kion, kiontott vér, ez a kifolyt vér, ez nem hiába folyt ki. Ez a kiontott vér azon túl, hogy egy engesztelő áldozat volt, ö, gyümölcsöt is hozott, megtermékenyítette ezt a földet, és adott kegyelmet nekünk arra, hogy a bűnbánat, a bűnbocsánat által meg tudjunk térni, és el tudjuk fogadni ezt a kegyelmet, és ö, meg tudjunk szabadulni. Ez egy csodálatos dolog, és ö, nem akarom tovább borzolni ö, ezzel a, a kedélyeket, mert Egyrészt azért fontos tudni, hogy mi történt, és hiszem, hogy minden embernek az életében lesz majd egyszer egy átélés, egy keresztény embernek az életében, amikor rásik. Mert ez, ezután az ember más lesz. Másképp fogja gondolni, másképp fogja látni a dolgokat, hogyha bejön az életébe, és Jézust, Jézust szenvedő Krisztusként is át fogja élni, és, meg, és fogja látni, és, és megérti azt, hogy ő az oka ennek, és az ő bűne az oka ennek a nyomorúságnak, amit az Isten fiának át kellett élnie. Uh, imádkozom, hogy ez így legyen, hogy valóban a szívünkben mindig ott legyen a hála, ott legyen mindig a beismerés, hogy mi is történt valójában. Viszont az is nagyon fontos tény, hogy ez uh, Jézus Krisztus életének, történetének, sorsának csupán egy nagyon rövid szakasza volt. És ő megharcolta ezt a harcot. És uh, bár a teste szenvedett, és a halált el kellett szenvednie, De, de végül is ő győztesen került ki ebből. Amen. Halleluja. És azért lehetünk most itt, mert ő feltámadt, azért lehetünk itt, mert az ő szenvedése az nem volt hiába való, hanem ez a szenvedés számunkra is megnyitotta az örök életnek az útját, az örök életnek a kapuját. És az ő szeretete az szenvedéseken keresztül és a szenvedéseken túl egy olyan utat nyitott meg minden ember számára, hogy újra az Istennek a családjába lehetünk benne, És az ő állapota, az ő, az ő mostani állapota, az pedig egy megdicsőült állapot lett. Amen. Jézus Krisztus emberré lett, és a, meg, és a feltámadása által egy olyan megdicsőült testet kapott, amely fölött már nincs a halálnak hatalma. És nekünk is ez van elkészítve. És ahogy ő feltámadta, hogy az egész történet lezajlik, és ahogy le van írva a Bibliában, az is szerintem egy fantasztikus dolog. Ugye, ha elolvassátok az evangéliumokat, akkor kialakult egy kép, hogy ugye reggel a, a, a hét első napján kimentek az asszonyok, egy korán, és e, meg akarták ugye Jézus testét kenni, be akarták barzsamozni, illatszerekkel ellátni. És ugye azt tapasztalták, hogy e, valami történt. Ugye a sír nyitott volt, a sír üres volt, és Jézus Krisztus feltámadt. Amen? nem? És ugye van egy olyan része az evangéliumoknak, amelyek elmondják, hogy a Magdalai Mária ö, ott maradt egyedül a sírnál, sírt, és igaz, hogy angyalok mondták neki az igazat, de talán ő ezt nem értette meg, vagy nem bízott annyira ebben a dologban. És ekkor jelent meg Jézusnála. És ugye azt megkérdezte tőle, hogy miért sírsz, asszony? Ez a János 20-ban van leírva, ezt fel is olvashatjuk ezt a részt, mert úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos, nagyon fontos uh, igazság. János Evangélium a 20. fejezet, 10. verstől. Ezután a tanítványok hazamentek. Mária pedig ott maradt zokogva a sír előtt. Közben lehajolt és benézett a szikla sírba. Két fehér ruhás angyalt látott, akik ott ültek, ahol korábban Jézus teste feküdt. Egyik a feje, a másik a lába helyén. Az angyalok megszólították Máriát. Miért sírsz, asszony? Ő így válaszolt, mert elvitték az uramat, és nem tudom, hogy hová tették. Majd nézett és látta, hogy egy férfi áll a háta mögött. Jézus volt az, de Mária nem ismert rá. Jézus megkérdezte. Miért sírsz, asszony? Kit keresel? Mária azt hitte, hogy a kertészsel beszél, ezért így felelt. Uram! Ha te vitted el a testet, kérlek, mondd meg, hová tetted, és én elviszem. Jézus a nevén szólította. Mária. Rabbóni kiáltott föl Mária, miután Jézus felé fordult, ez azt jelenti mester. Ne érincs meg, mondta Jézus, mert még nem mentem fel az atyához. Inkább menj a testvéreimhez, és mondd meg nekik, hogy most felmegyek az én atyámhoz, aki a ti atyátok is. Istenemhez, aki a ti istenetek is. Ezután Mária elment a tanítványokhoz, és ezt mondta nekik, láttam az urat, elmondta nekik azt is, amit Jézus üzent. Ugye van egy érdekes ö, magyarázat azzal kapcsolatban, hogy miért mondta Jézus Máriának ekkor, hogy ne érjél hozzám, és ugye ez az ószövetségi áldozattal van összefüggésben. Akkor, amikor a főpap, Pontosabban azelőtt, mielőtt a főpap a, a szentek szentjébe bevitte az áldozati állatnak a vérét, előtte egy rit, rituális tisztálkodási szertartáson kellett keresztül mennie, mosakodnia kellett, fel, fel kellett venni azt a fehér ruhát, amiben be kellett neki mennie, és ugye nem érhetett hozzá senki. És ugye itt az történik minden bizonyal, hogy, hogy az úr feltámad a halálból, Majd egyszer megtudjuk, hogy mi történt ez alatt a három nap alatt, hogy hol járt az Úr, miket tett, hogyan szabadította meg a lelkeket. De utána ö, ö, az történik, hogy be kell mennie a mennyei szentek szentjébe, és felkészül rá megvan tisztulva. Valamilyen módon azok a bűnök, amiket a kereszt miatt az úr, rá, az, az atya ráhelyezett, azok már nincsenek rajta, és ő egy valóságos, szent, tiszta főpapként a saját vérét víve a kezében indul el a mennyei szentek szentjébe. És ugye előtte mi történik? Az, hogy tart még egy kis kitérőt, és találkozik a Magdalai Máriával, úgy benéz még egy pillanatra, értitek? Ez olyan fantasztikus dolog, hogy van egy, van egy csodálatos Istenünk, aki szeret bennünket. És van egy szolgálat, értitek, az egész emberiség megváltásának a szolgálata előtt van. És nem úgy viselkedik, mint aki ö, mindenek elé helyezi ezt a szolgálatot. Nem egy ilyen lenéző módon, hanem tart egy kis szünetet, mert ott van egy asszony, aki odamegy és sír az ő sírjánál szinte kockáztatva a küldetésnek a sikerét, és, és beszél vele. Értitek? Szinte nem veszi komolyan ezt az egészet. Mi van, hogyha hozzáér ez az asszony? De hát nem ért hozzá, dicsőség az úrnak ezért. Jó, ez csak az én gondolatom ezzel kapcsolatban. Bár lehet, hogy így is van. Egyébként nem, nem csak az én gondolatom, rosszul mondom, mert ezt nem teljesen magamtól találtam ki. De értitek, hogy az Isten ennyire jó hozzánk, Ennyire akar közösségben lenni velünk, ennyire szereti az embert, ennyire azt akarja, hogy nekünk jó legyen. És ő ezt elkészített ezzel kapcsolatban mindent. És ugye ezután megtörténik a megváltás, és beindul az élet, és beindul az új szövetség, tudjuk, hogy később mi minden történik. És ez egy csodálatos dolog. Én akarom, hogy lássuk az Istent, Istennek ezt a csodáját. Ne abból induljunk ki, hogy mi van a világban. Ne abból induljunk ki, hogy a világ hatalmasai hogyan viszonyulnak az emberekhez. Hanem abból induljunk ki, hogy az Isten mennyire tud benninket szeretni. És persze az embernek megvan a saját emberi elképzelése. Ó, ha az Isten szeret, akkor miért van ez? Ha az Isten szeret, akkor miért nincs ez? Ha az Isten szeret, akkor, akkor miért történnek ilyen dolgok ebben a világban? De én tudom azt, hogy ha mi tudnánk azt, amit Isten tud, akkor, akkor belátnánk, hogy miért vannak ezek a dolgok úgy, ahogy vannak. És ezzel nem lehet vitatkozni, tehát így az emberekkel ilyen értelemben nem lehet vitatkozni, mert az Isten nem is azért rendelt bennünket el, hogy emberekkel vitatkozzunk. Egyszerűen csak az Istennek a szeretetét nekünk képviselnünk kell. És imádkozni kell azért, hogy az embereknek a szíve meg tudjon indulni. Hogy el tudják fogadni, hogy mit jelent ez. Hogy mit jelent az, hogy van egy Istenünk, aki ilyen szenvedések árán, elvégezte azt, hogy nekünk szabadulásunk legyen. És ha van valaki, aki, aki ezt el tudja fogadni, ha van valaki, aki ezt be tudja az életébe fogadni, annak tegyünk bizonyságot, pontosabban tehát tegyünk mindent meg, hogy az emberek meghallják az evangéliumit, és hogyha valakinek a, a szíve megnyílik erre, azok felé pedig szolgáljunk hogy a számukra ez egy valóságos valóságos élmény legyen. Egy valóságos átélés legyen, hogy ők is el tudják fogadni ezt a kegyelmet, és meg tudjanak szabadulni a haláltól, meg tudjanak szabadulni azoktól a bűnöktől, a félelemtől, amelyre azt mondja az ige, hogy emiatt az emberek az egész életükben rabok voltak. Mert a félelem az embereket rabságban tudja tartani. Dicsőség az Úrnak ezért. És még egy igét szeretnék nektek felolvasni a Kolossé levélből, Nekem ez egy kedvenc, kedvenc uh, igém. A Kolosséhoz írt ve, uh, levél első uh, részének a 12. versétől akarom szintén az új fordításból olvasni. Igen. Adjatok hálát az atyának, mert ő tett benneteket alkalmassá, hogy részt vegyetek abban az örökségben, amelyet Isten készített szent népe számára a világosságban. Az atya mentett ki bennünket a sötétség hatalmából, és ő vit át minket szeretett fia királyságába, mert a fiú által szabadultunk meg, és kaptunk a bűneinkre bocsánatot. A láthatatlan Isten látható képmása az elsőszülött fiú, aki minden teremtmény előtt született, és aki által Isten a mindenséget teremtette, a mennyei és a földi lényeket, láthatókat és láthatatlanokat, a szellemi uralkodókat, fejedelmeket, hatalmasokat és kormányzókat. Mindezeket Isten a fia közreműködésével és a fia számára teremtette. A fiú minden teremtménynél előbb létezett, és az egész világ mindenséget ő tartja egyben. Ő a feje az eklézsijának, amely az ő teste. Ő a kezdete és a forrása mindennek. Ő a legelső, aki a halálból feltámadt. Ezért mindenben és minden tekintetben ővé az első hely. Mert tetszett az atyának, hogy az ő teljessége éljen a fiúban, és a fiú által kössön békét mindenkivel, aki a földön vagy a mennyben lakik. Békét kötött fiának vére árán, amikor a fiú meghalt a kereszten. Veletek is békét kötött, bárti régebben Istentől elidegenedve éltetek, sőt, ellenségesek voltatok vele szemben, gonosz gondolkozásotok és tetteitek miatt. Most azonban titeket is kibékített magával a fia halála által, amelyet a fiú emberi testben szenvedett el itt a földön. Isten ezt azért tette, hogy szentek, hibátlanok és fedhetetlenek legyetek, amikor majd maga elé állít benneteket. Feltéve, ha mindvégig kételkedés nélkül és szilárdan megmaradtok a hitben, és belekapaszkodtok abban reménységbe, amelyet az öröm üzenet nyújt nektek attól fogva, ahogy ti, ahogy ti is hallottátok. Amen. Halleluja. A másik fele tehát az Úr természetének és a mi irántunk való ragaszkodásának, az, amit az Isten az félők számára készítette. És a Kolossé levél, az leírja világosan, hogy mindez az áldozat, mindez a, mindez a teher, mindez a fájdalom, mindez a szenvedés, ez azért van, mert az Isten az ember számára egy újat készített. Amen. És ez megint csak egy olyan, olyan kijelentés az igéből, amivel az ember nem tud mit kezdeni, mert a Mert csak el tudja képzelni, meg vannak emberi szavak, amik leírják, hogy milyen az, amit az ember amit nem látott a szeme, nem hallott a füle, vagy el sem tud képzelni. De, de ezek csak ilyen kis emberi okoskodások. És ehhez kell a hit, hogy az ember ezt meg tudja ragadni. És tudjátok, ez a korszak, amiben most élünk, ez most egy olyan időszak, amikor az Isten ö, azokat keresi, akik szellemben és igazságban tudják őt imádni akik hitáltal tudnak elé, elé menni. Akik hitáltal, tehát elhiszik, hogy ő az, akiről, akiről az ige beszél, és hogy mindaz, ami az igében van, az igaz róla. És sokszor elmondtam már nektek, de most is szeretném elmondani, hogy én úgy gondolom, hogy ez a mostani korszak, amiben élünk, ez nagyon-nagyon jó korszak az ember számára. Mert egy valóságos módon tudja az ember megmutatni, kifejezni azt, hogy mi lakik az ő szívében. Most tudja megmutatni hitelesen, hogy mit jelent az, hogy hívő embernek lenni. Amikor nem érdekek mozgatják az embert, nem különböző földi dolgok mozgatják az embert, hanem az ő szeretete. És ha valaki ezt hitáltal megteszi, azaz a nem látott dolgok felől való meggyőződés, és a reménylet dolgoknak a valóságából teszi ezt meg, ez Isten előtt egy valódi jutalom. Ezért úgy gondolom, hogy ha bármilyen harcunk és bármilyen küzdelmünk is van, itt a földi életben, de az Úrral járunk, és őt keressük, és odaszántak vagyunk arra, hogy az ő igazságában megmaradjunk, akkor, akkor ennek nagy jutalma lesz. nem akkor az ember egy hiteles módon tudja az ő hitét az Isten előtt bizonyítani. És az Isten azt fogja mondani, hogy jól van, jól van hű szolgám, kevésen voltál hű, sokra bízlak ezután. Én arra bátorítok mindenkit, hogy ebben az időszakban tényleg át tudjuk élni, át tudjuk érezni azt, hogy az Isten milyen nagy csodát tett értünk, hogy mi volt ez a szenvedés, hogy mi volt ez a nyomorúság, amin ő keresztül ment. Ne felejtsük el soha. Ne felejtsük el azt, hogy ez mind értünk lett. Az Istennek a szeretetét az ember felé másképpen, pontosabban ennél jobban kimutatni nem lehet. És ha ezt megtesszük, és hiszünk ebben, ha ezt el tudjuk fogadni, akkor legyünk abban is, felül is meggyőződve, hogy mindennek a küzdelemnek, mindennek a harcnak, amin az ember keresztül megy, amin a hívő ember keresztül megy, értelme van, haszna van. És nem csak azért, mert az Isten megjutalmaz bennünket minden jóval, mert persze ez egy jó dolog. De a legjobb dolog az, hogy a vele való szeretet közösségbe tudunk belépni azáltal, hogyha ebben a hitben ebben mi kitartóak és hűségesek leszünk. És úgy gondolom, hogy ez mindennél többet ér, és lehet, hogy most a világ nem ezt közvetíti az emberek felé. Nem azt próbálja bebizonyítani, hogy éljel becsülettel, éljel tisztességben, élj hűségben, élj szeretetben, és annak jó jutalma lesz. De mi nem a világnak a dolgaira nézünk. Amen! nem a világi hiába való, ideig, óráig tartó dolgokra nézünk, hanem az örökké való dolgokra nézünk. És én azért imádkozom, és azt kívánom nektek is, hogy az Istennek ez a fajta szeretete, ez meglegyen a mi életünkben, és ezt hitelesen tudjuk és akarjuk képviselni itt a Földön. Mindaddig, amíg az Úr ebben a földi életben bennünket megtart. Ám nem? Dicsőség az Úrnak, áldjon meg az Úr benneteket. Gyertek kérlek, álljon.